Між них невпинно відбувався обмін цінностями зовсім різного порядку, цінностями абсолютно незмірними в нормальних обставинах, але між якими кохання вміє знайти і застосувати співмірний еквівалент. Оголюючи свої думки, він оголював її тіло. Іноді додому йдучи, Юрій роздягав Марту спати, захоплено дивуючись, як то може обмін речовин витворити своїми процесами такі ніжні і принадні форми, появити такий чарівний колір шкіри. Накреслити ці сміливі й безумні заокруглені лінії. Дівчина не могла йому відмовити з причин угорі зазначених, а ще й тому, що вкладатися таким способом спати не було й самій, прикрим чи відразним. Іноді вона півроздягнута слухала його філософування, що броніло тоді надзвичайно піднесено, і уявляла себе геть маленькою, а руки, що обіймали її, здавалися її галузям, де вона гойдається. І мову його вона чула, як вечірні хлюпіт води об берег. Нарешті біохімія її перемогла Вранці дівчина прокинулась геть здивована подією минулого вечора і першу хвилину навіть спробувала посміхнутися. Але зразу ж її обпав жах, що ось тут, коло ліжка ніби стояв, чекаючи тої миті, коли вона розплющить очі. Серце їй так стиснуло, що вона мимоволі схопилась руками за груди, і в тіле їй поширилась холодна гидка вага, як ніби кров її зненацька змерзла і загусла. Дівчина якось раптом оспала і сцепеніла, аж ледве її сили достало підвестись з ліжка. Противно звичайві своєму одяглася дуже поволі. подовго тримала в руках кожну річ, замислюючись над тим, як її повернути. Нарешті злякалася, що може спізнитися на посаду, і бігцем подалася з хати. На вулиці навечу тя згнітило її, нестерпучий сором. Здавалося їй, що всі вже знають про її подію, що вчинок написано на її чолі, що кожен рух її зраджує, робить відмінною від інших людей, значить її видимим і ганебним тавром. Кожен погляд на себе Марта сприймала як слідецький –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 І шкода було, бо до дипломних іспитів їй ще щонайбільше місяць. В хаті їй треба було прибирати, витопити, вмитися, перебратися. Нічого цього вона не зробила. Всі гнітущі чуття, що дівчина за день дізнала, тепер об'єдналися проти неї разом із страхом. Рабським страхом за майбутнє. А хвилинами марились їй, що того майбутнього й зовсім не буде. Що життя їй кінчилось. Що вона дійшла грані його і путі її далі немає. І, як завжди, свідомість безпорадності була їй радісна, давала на солодкий спочинок її чуттям, власне безсилля колисало і пестило її, присипляючи болі. Бо в своєму лихові дівчини якось розчинялись, переставали існувати, як суцільний об'єкт його. Отже, випороскувала з-під його гніту і сумовито споглядала на нього ніби десь здалеку. З того жаль повстав у ній. Не за тим, що сталося, а за тим, що воно вже сталося, що воно вже доконане, що воно вже минуле.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 Відбирали йому спокій і певність, натомість дивчин солоду жадання, зосереджені на єдиній думці про неї і єдиному до неї пориві. «Я люблю її», – шепотів він сам собі, – і щоразу ці слова були йому за новину, без кіпця в собі знаходжувано, так, ніби він мав до дівчини не одну любов, а безліч їх, усе різних, з новими і несподіваними відтінками. Противно всяким законам логіки, та сама думка про той самий об'єкт ставала йому за невичерпну різноманітність. І ці три слові його через тілісінький день п'янили і поривали Риска досада змінили на його обличчі закохану посмішку, коли Славенко вступив до порожньої мартиної кімнати. Дівчини не було, а саме сьогодні вона мусила його найбільше чекати. Її відсутність видалася йому страшною образою, бажанням принизити його, примусити чекати і мучитись. Та ненависть, що часом біохімікові на дівчину прокидалась, ухопили його зараз, підсилена цілоденним жаданням. І якусь мить він один був піти геть, щоб ніколи не вернутися.